Раз у раз спалахвала блискавка, зненацька освітлюючи білим сяйвом таємничу глибінь лісу, гілки дерев при цьому сліпочому світлі здавалися страшними, сплетеними в клубки гадюками. На мить з чорного мороку вихоплювала стежка, але після короткого спалаху блискавки пітьма, що оточувала Петра й Прісю, ставала ще густішою і непрогляднішою. Дощу не було. Лише зрідка долинав глухий гуркіт грому. Гроза заходила здалека і могла розгулятися тільки вночі. З півгодини по їхали мовчки. Нарешті Петро зупинив коня, заклопотано сказав. «Злізь з коня, прісю, і дай мені повід. Підемо пішки, бо так можна з дороги збитись». Дівчина скочила з коня, передала його братові і пішла поруч. Вони йшли мовчки. Вся разів раз спотикалась об пеньки, об переплетені узлами коріння, але мовчала, тримаючись за братову руку. Стій, нараз промовив Петро. Треба роздивитися. Ми стається йдемо не тією стежкою. Мені попався під ногами пеньок, а ось і другий. І мені попадалося вже не раз. Чому ж ти не сказала? Я думала, що ти сам помітив. «Ну, виходить, трапилося те, чого я боявся», – вигукнув у розпачі Петро. «Ми збилися з дороги». Його слова сповнили жахом серце Прісі. «Братику, Петре!» – вигукнула вона крізь сльози, хапаючись за його руку. «Що ж тепер з нами буде? Вертаємося краще назад». «Куди назад? А ти знаєш, де зараз яка сторона у цій пущі?» «Стривай, треба насамперед розібратися, де ми, а тоді вже будемо думати, куди повертатись. Візьми коней, я спробую викресати вогню». Пріся взяла заповіддя коней, а Петро, притулившись до стобора, дістав з кишені кремінь і кресала, і почав добувати вогонь. Одна за одною з-під його руки посипалися іскри, і незабаром труд загорівся». Петро знайшов на землі кілька сухих гілок, дістав з кишені натерте порохом клочтя, запалив його і, піднявши високо над головою, цей імпровізований смолоскип освітив на колишню місцевість. Вони стояли на якійсь просіці, порослій травою і молодняком. Просіка була вузька, очевидно, прокладена для верхівців. Петро вкрай здивований озирнувся. Він ніколи не бував у цій частині лісу, ніколи не бачив цієї глухої просіки. Ну, забралися», – пробурчав парубок собі підніс. Куди тепер повертати? Назад, «Назад, братику, переночуємо на узліссі, а вранці бра в дорогу. вигукнула бра судорожно хапаючись за його руку. Тут небезпечно. Господи, яка пуща, ще бра цим світлом бра людей. «Твоя правда, сестра, світло слід погасити, а їхати треба тільки по цій просіці. Хоч назад, хоч уперед. Проклали ж її колись люди, отже вона й доведе нас куди-небудь. А звернути вбік ніяк. Тут не те, що конем, а й зайцем не проскочиш». Справді, праворуч і ліворуч від просіки тяглися такі густі хащі, що нічого було й сподіватися зробити по них хоч кілька кроків. Пріся мовчки згодилася з братом. Вони повернули коней. Петро погасив свій смолоскип, узяв Прісю за руку і рушив загадковою просікою протилежний бік. Блискавка спалахувала, безперестанку освітлюючи таємничий праліс білим моторошним світлом. Рука дівчини здригалася. Петро, як міг, заспокоював сестру, але сам із жахом помічав, що вони зовсім не наближаються до взлісця, а заглиблюються все далі і далі в лісовій хащі. «Петре, ми вже йдемо довго!» – дуже довго, – обізвалася прися тремтячим голосом. «А що, ти втомилась? То можна спочити?» «Ні, не те, а тільки коли ж ми вийдемо з лісу?» «Хто його знає? Можливо, ця дорога довша за ту, якою ми їхали сюди. Може, ти сядеш на коня?» «Ні, тут можна голову розбити об я й так не відстану. Петро й Пріся прискорили ходу. Вони вже довгенько блукали, не присівши й на хвилину. Грозові хмари повільно пливли над лісом, піднімаючись до зеніту. Раз у раз спалахували білясті вогні, на мить вихоплюючи з мороку страшні волохаті чудеська, які стояли на шляху подорожніх. Пріся так стомилася, що ледве йшла, але пристрасне бажання вибратися якомога швидше з цього